Folytasok az életmód tanácsadáshoz tartozó táplálkozás témakörével kis stúdiumunkat, és beszéljünk a vegetáriánus vagy vegetárius étrendről. Nagyon sok vitát vált ki ez a téma. Ebben kapcsolatban az elmúlt 12 évben elég sok mindenen átmentem, tekintettel arra, hogy éppen ennyit. Ideje vagyok vegetáriánus és egy jó óta vegán, tehát csak növényi táplálékon vagyok. Nem elfogadott jelen pillanatban a vegetáriánus étrend, nem ez a mainstream, hogy így fejezzem ki magam. Annak ellenére ez a fő vonal, hogy nagyon sokan, mint beszélgetések, ismerettségek, gyógyítások kapcsán kiderül, nem is feltétlenül ragaszkodnának a különböző húsételeknek a fogyasztásához. De hát ez a szokás. Már 1951-ben megjelent egy teljesen tudományos cikk a, a Jamanban, ami az egyik legelismertebb orvosi szaklap, aval kapcsolatosan, hogy a vegetáriánus étrendben élőknek a szívérrendszeri és a daganatos betegségekkel kapcsolatos kockázata nagyságrendekkel kisebb, tehát egyértelmű, hogy javasolható ez a fajta táplálkozás. Természetesen itt nagyon sok érvés, érdek érvényesül ebben a témával kapcsolatosan, és ezek a teljesen tiszta szakmai érvek, ezek feledésbe merültek. Nem vagyunk élen járók ebben a kérdésben, ha most a hazai viszonyokról beszélek, és azért merek ilyet kimondani, mert jó pár dietetikussal is beszéltem, akik maguk is bevallották azt, hogy nem követi a képzésük a a trendeket, vagy azokat a vizsgálati eredményeket és tapasztalatokat, amik már megszülettek, mondjuk a vegetáriánus vagy vegáni kapcsolatosan. kapcsolatosan. Orvostársadalom véleményéről nem is beszélek, akik mindig a kiegyensúlyozott vegyes táplálkozás dogmáját hangsúlyozzák, vannak olyan országok manapság már, ahol sokkal inkább azt kell igazolni a valakinek, hogyha betegjenek húsalapú táplálkozást, javasolom, hogy az miért jó, mert már olyan mennyiségű, tudományos szintű vizsgálat született azzal kapcsolatban, hogy miért jó a vegán étrend. Mindenképpen szeretném elkerülni még még így kamerán keresztül is az ebben kapcsolatos vitát próbáljunk, amennyire lehet objektívek lenni. Vegetáriusság fokozatai vagy, vagy alcsoportjai a következők. vegetáriánus, aki tejterméket is fogyaszt. Ovo vegetáriánus, aki tejterméket és tojást is fogyaszt. Vegán az, aki csak növényi táplálékot fogyaszt. Aki Halat is eszik, az nem vegetáriánus. Nagyon sok ilyen átélésem volt, amikor már vegetáriánusként próbáltam valamilyen táplálékozódni nyilvános helyeken, éttermekben, és mondjuk már elegem volt a jól ismert rántott sajtból és rántott gombából, mindig készséggel felajánlottak valamilyen halételt. Még egyszer beszögezném a vegetáriánus az nem része az is húsnak számít ebben a vonatkozásban. Nézzük meg, hogy milyen az általánosan elfogadott hús étrend Különösen Magyarországon, de azt hiszem, hogy Európa ilyen tekintetben egységes. Túlzott bevitamunk van, kalóriából, fehérjéből, zsírből, Koleszterinből, szénhidrátból, sóból, alkoholból és követőzeti mérgekből tekintettel arra, hogy, hogy feldolgozott ételeket fogyasztunk, amiben nagyon sok adalékanyag van. Ezzel szemben és ellentétben csökkent bevitelünk van eszenciális zsírsavakból, különösen az omega-3 zsírsavakból, rostból, mikroanyagokból, tehát vitaminakból, ásványanyagból, nyomelemekből, élő táplálékból, meg végkép. Miért ragaszkodunk akkor a hús alapú táplálkozáshoz? Hát ennek azért hatalmas nagy társadalmi hagyományai vannak, ettől nagyon nehéz megszabadulni. Tehát vannak egyéni karmáink ezzel kapcsolatban, hogy így mondja. Tehát az, hogy hogyan kezdtek el bennünket táplálni annak idején a szüleink és nátszüleink, ez nagyban meghatározva, ezektől a tradícióktól nagyon nehezen szabadulunk meg, és adott esetben nem is nagyon akarunk megszabadulni azoktól a kellemes kurinális élményektől, amelyeket mondjuk ezek a húsételek adnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudják a ételeket fogyasztók, hogy milyen élvezeti értéke van a, vegetáriánus vagy vegán, a vegán étrendnek, tekintettel arra, hogy amikor az ember leszokik a nagyon sok fűszerrel elkészülő húsételekről, akkor az egész ízlelő rendszere az átalakul és kifinomodik, és mindent sokkal ízesednek fog érezni. Ez egy külön fejezet lehet, hogy már táborokban adunk bepillantást avval kapcsolatban, hogy milyen jó tud lenni egy vegán étrend. Minden esetre önmagában nem azzal van probléma, és nincs is probléma, hogy valaki vegán vagy vegetáriánus vagy, vagy húsevő, hiszen bármilyen furcsa, mind a két étrenddel összefüggésben kialakulhatnak túlzott bevitelek, és kialakulhatnak hiányállapotok. Ugye nagyon hosszú évekig, évtizedekig azt hangsúlyozták, hogy a vegetáriánus nem kap vagy vesz be elegendő vasalt, B12 vitamin, vagy kreatint.